بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا تقو الله حقا تقاته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 Fa inna fidzika alhadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Para hadirin para Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan kemudahan limpahan karunia kesehatan keimanan ya. Yang telah Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga senantiasa Tercurahkan kepada suri tularan kita Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Keluarganya, para sahabatnya, seluruhnya Dan juga orang-orang Yang mengikuti jalannya hingga akhir Zaman kela Pada pekan yang lalu Kita telah membahas dari kitab Tauhid Tentang Man haqqaqat Tauhid Dakhul al-Jannah Bi ghairi hisab tentang keutamaan orang yang mentahkik memurnikan tauhidnya, bahwasannya orang tersebut akan masuk surga tanpa hisap. Kemudian kita melanjutkan bahasan kita pada kesempatan hari ini, kesempatan malam ini tentang, tentang bab yang ketiga, yaitu bab al Khawf Minasyirk bab tentang takut terhadap kesyirikan. Saya ulangi. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang bab al-khauf minasyirk. Bab tentang rasa takut terhadap kesyirikan. Para hadirin rahmati wallahi Allah Subhanahu wa taala telah kita ulang-ulang dan tidak bosan-bosannya kita mengingatkan bahwasanya syirik merupakan dosa terbesar. Inna Innasyirka lazulmun azim. Sungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa terbesar? Qalu bala ya Rasulullah kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, dosa apakah itu? Kata Nabi SAW al-isyraku billah. Yang pertama kali Nabi sebutkan adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Yang kemudian yang kedua kata Nabi SAW alaihi wasallam Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga kata Nabi SAW ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur. Yang ketiga adalah perkataan dusta atau persaksian palsu. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ijtanibu sab'an minal mubiqat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhilah tujuh perkara yang binasakan. Perkara pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirku billah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana para ulama telah sepakat kesyirikan merupakan dosa yang terbesar yang dia lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Daripada berzina, daripada membunuh orang lain, daripada membunuh kedua orang tua, daripada merampok harta orang lain, daripada memperkosa anak orang lain. Ya. Ini semua dosa, akan tetapi dosa-dosa tersebut hanya berkaitan dengan hak manusia. Adapun pun kesyirikan, dosa yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Antaja'alillahi niddan wa huwa khalaqaq. Yaitu engkau mengambil tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sementara Allah yang telah menciptakan engkau Oleh karenanya barang siapa yang terjerumus dalam kesyirikan Maka akan mengakibatkan kepadanya Perkara-perkara yang sangat buruk Di antaranya Yang pertama orang yang berbuat kesyirikan Seluruh amalannya akan hancur Yang selama ini dia kumpulkan Yang selama ini dia telah berkorban untuk beramal salih Yang selama ini dia telah berletih-letih mengeluarkan uang untuk beramal saleh maka jika dia terjerumus dalam kesyirikan seluruh amalan tersebut akan gugur sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amalak wa la takunanna minal khasirin." Walillah fa'bud wa minasyakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta." Jika engkau berbuat kesyirikan, "la yahbatanna amalak." Sungguh-sungguh, benar-benar di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lam taukid dan nun tawqib Seakan-akan Allah berkata Demi Allah Benar-benar Sungguh-sungguh Akan gugur seluruh amalanmu Walatakunanna minal khasirin Dan benar-benar Sungguh-sungguh Engkau akan termasuk orang-orang yang merugi Ini siapa orang melakukan kecirikan Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala Walau asyraku Allah berbicara tentang para ambiya Tadkala Allah menyebutkan para nabi Bagaimana para nabi adalah hamba-hamba yang juga diwajibkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala para ambiyak juga manusia yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah Kumin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walau asyraku lahabiatu anhum makanu ya'malun kalau seandainya mereka, para ambiyak mereka berbuat kesyirikan lahabiatu anhum makanu ya'malun maka sungguh akan gugur seluruh apa yang telah mereka kerjakan ya yeah maka kanu yang amalon ma di sini mau musulah dan dalam kaidah usul fikih ma mau musulah memberikan faedah keumuman la haddtu anhum allazi kanu ya'malun ya seluruh yang pernah mereka lakukan dikarenanya barang siapa ini kerugian pertama orang-orang terjerumus dalam kesyirikan barang siapa yang selama ini selama 20 tahun misalnya dia beribadah dia solat kemudian dia umrah kemudian dia haji ya. kemudian dia terjerumus dalam kesyirikan dia pergi ke dukun mempercayai dukun, membenarkan perkataan dukun, maka seluruh amalannya selama 20 tahun tadi, hilang seluruhnya. Jadi nol. Jadi nol. Atau seorang yang kemudian misalnya, dia murtad keluar dari Islam. Masuk dalam agama Nasrani, atau masuk dalam agama Yahudi, atau agama Hindu, atau agama yang lain selain Islam. Ya, maka, seluruh amalan yang dia kumpulkan selama ini, akan hilang dan musnah. Oleh karenanya sangat berbahaya dosa syirik ini akbarul kabair dosa yang terbesar kenapa dia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala adapun dosa-dosa yang lain berkaitan dengan hak manusia berzina merampok membunuh mencuri ya, mem bohong ya. semuanya ini meskipun dosa-dosa besar akan tetapi berkaitan dengan hak sesama makhluk adapun kesyirikan kepada Allah adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala Allah tatkala menciptakan kita memberikan kita tugas yang sangat mulia yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerugian pertama dari kesyirikan, yaitu seluruh amalan ibadah seorang hamba, akan hilang sia-sia. Kerugian yang kedua, para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang terjerumus dalam kesyirikan, maka dosanya ini tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang terjerumus dalam dosa-dosa selain kesyirikan, mungkin dia berzina, mungkin dia pernah bunuh orang, mungkin dia pernah maki orang tuanya. Ya. Orang ini... Masih tahta masyiatillah. Masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun dia meninggal dalam keadaan bermasihat. Lagi berzina dia meninggal. Ada orang seperti ini. Lagi minum khamar dia meninggal. Mabuk kemudian naik mobil nabrak kemudian meninggal dunia. Atau lagi berzina kemudian meninggal dunia. Atau lagi merampok kemudian meninggal dunia. Ini dosa-dosa besar. Tetapi bukan kesyirikan. Orang-orang yang terjungus dalam dosa-dosa besar seperti ini. Masih ada kemungkinan untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat berbeda dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Ingat, Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi Allah yang, yang Allah kehendaki. Artinya, terkadang ada orang-orang terjerumus, meninggal dalam keadaan bermaksiat, masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi, kalau meninggal dalam keadaan berbuat syirik, ya, percaya kepada dukun, praktek sihir, ya, menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembelih untuk jin, ya, bawa kemenyan kepada ya minta ya, berkat dari dewa gunung, dari dewa pohon, ini kesyirikan yang sangat mengerikan Yang kita khawatirkan jika seorang meninggal Tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini kerugian kedua yaitu jika seorang meninggal dalam keadaan syirik Tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kerugian yang ketiga Orang yang berbuat kesyirikan dan meninggal dalam keadaan syirik Tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang ini akan kekal dalam neraka selama lamanya Akan kekal dalam neraka selama lamanya Wahmum bi khodijin aminha tidak akan keluar dari neraka jahanam. Wahmum bi mukrajin mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Isa Alaihissalam. Inna hu ma yusriq bil lah, fakat harma Allahi al jannah. Wama wahun nar, wama lidzali min ansar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya. Barangsiapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala Faqat haram Allah alaihi aljannah. Allah mengharamkan surga baginya. Surga diharamkan bagi dia. Mustahil masuk surga. Wa ma dan tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Wa ma lil zalimin dan tidak ada bagi orang-orang berbuat zalim yaitu orang yang berbuat kesyirikan tidak ada penolong baginya. Kekal dalam neraka Jahannam. La yamutu fiha wa la antara hidup dan mati mengerikan. Wal kafaru lahum naru jahannam. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Kedalikan najisi kula kafur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka neraka Jahannam tidak akan dikurangi siksaan mereka, dan mereka kekal dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Tidak akan mati dan tidak akan dikurangi adab yang mereka rasakan. Demikianlah Allah menyediakan adab bagi orang-orang yang telah berbuat dosa yang terbesar, yaitu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karnanya ikhwani fi lazani Allah wa yakum. Tadkala kita mengingat, akan dosa-dosa kesyirikan yang seperti ini, tentunya akan menimbulkan rasa khawatir dalam diri kita. Takut. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan dosa yang sangat besar. Yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan seorang akan kekal dalam neraka jahannam. Tidak akan keluar selama lamanya. Abadul abad. Selama lamanya. Karena seorang yang takut kepada syirik Maka dia akan berusaha mengenal jenis-jenis kesyirikan Kenapa Ikhwan? Karena banyak ya. Kalau kita tanya orang Islam di manapun dia Di manapun dia Apakah di Indonesia, apakah di Malaysia Di manapun Kalau kita tanya Kamu senang berbuat syirik Tentu dia tidak mau, dia akan mengingkari Dia tidak akan mau berbuat syirik Tapi yang jadi masalah Banyak diantara mereka terjerumus dalam kesyirikan Tidak mengerti itu syirik Ini yang banyak di tanah air kita betul banyak orang yang menyembelih kepada jin. Di tanah air kita betul banyak orang yang percaya sama dukun, dukun diagungkan, dukun dihormati. Nah, sekarang kemarin saya baru lihat Subhanallah aji, mengherankan. Pohon yang ditabrak oleh seorang ustad, pohonnya sekarang didatangi kasih bunga dicari berkah Subhanallah. Mending kalau pohon itu pohon yang bawa keberkahan. Ini pohon yang bikin kecelakaan. Malah didatangi dikasih bunga sampai istri sang ustad mengirim. SMS agar orang-orang... Ia -orang, ya cukup mendoakan sang ustadz dan... Tidak terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Ini sangat... Sangat sangat menyedihkan kaum muslimin. Ada pohon besar kasih sajen. Ada batu besar kasih sajen. Apa yang besar-besar kasih sajen. Ini perbuatan-perbuatan kesyirikan yang terkadang... Sebagian kaum muslimin melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Oleh karenanya tugas kita... Untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Agar mereka... Ya... Faham apa itu syirik. Dan agar mereka bisa menjauhi, menjauhkan diri mereka dari praktek-praktek kesyirikan. Kita akan bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Rahimahullahu ta'ala. Dalam bab ini. Bab khauf minasyirk. Bab tentang rasa takut kepada kesyirikan. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh beliau. Waqaulillahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Wa yaghfiru maduna thalika lima yashya'a. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan Di sini ya, jelas Sebagaimana telah kita sampaikan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan Hanya saja para ulama khilaf Apakah yang tidak diampuni hanya syirik besar Ataukah syirik kecil pun tidak diampuni Kita tahu syirik kesyirikan ada dua Ada syirkun akbar, mukrij minal millah Syirik besar yang jika seorang terjunumus dalam syirik tersebut Akan dikeluarkan dari Islam Jadilah dia seperti orang kafir Dan ada namanya syirik kecil Yang seorang jika melakukan syirik kecil Dia masih muslim Akan tetapi Ibadah dia yang ter tercampur dengan syirik kecil itu saja Yang kemudian gugur Dan syirik kecil ini banyak bentuknya Seperti Ria beribadah Supaya dilihat oleh orang lain atau sum'ah supaya disebut-sebut oleh orang lain Berhaji supaya dipuji oleh orang lain Melaksanakan ibadah umrah Supaya dihormati oleh orang lain ya. Foto di depan Kaabah Kemudian dipajang di depan rumah Atau dipajang di ruang tamu semua orang Agar semua orang tahu Saya sudah pernah ke tanah suci Di antara bentuk-bentuk ibadah Karena ingin dipuji Mending kalau di atas ontah kemudian foto Di depan Kaabah untuk apa? Agar orang tahu bahwasanya saya pernah ke Tanah Suci. Cerita-cerita sama orang, saya sudah bersadakah, saya sudah bangun masjid. Dia pamerkan seluruh amalan dia, ini syirik kecil. Di antara bentuk syirik kecil seperti makai jimat. Di antara syirik kecil seperti bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau syirik besar, sepakat para ulama tidak diampuni oleh Allah SWT. Adapun syirik kecil, ada khilaf diantara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan syirik kecil diampuni. Dan dia termasuk dalam masuk dalam dosa-dosa selain syirik besar. Yang dimaksud oleh Allah tidak diampuni hanyalah syirik besar. Karena konteks ayat ini, Allah berbicara tentang orang-orang berbuat syirik besar. Bukan sembarang kesyirikan. Adapun pendapat yang kedua dan ini dipilih oleh sebagian ulama, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan sebagian ulama mengatakan bahawasanya syirik kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua ini mereka berdalil dengan ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru ayyushraka Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesyirikan apapun yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan para ulama telah menyebutkan ayushra kabih yang mengerti bahasa Arab tentunya tahu bahwasanya jika ada an masdaria an memasuki fiil maka fi takwilil masdar maka akan muncul masdar berupa isim isim nakirah yang isim nakirah ini kalau datang dalam konteks nafyi akan memberikan faedah keumuman dalam datang dalam konteks kalimat negatif akan berikan faedah keumuman artinya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan apa saja mencakup baik syirik akbar maupun syirik kecil maupun syirik jali syirik yang jelas maupun syirik yang khafi syirik yang tidak nampak pendapat ini ada dalilnya akan tapi Allah a'lam bisawab saya lebih condong pada pendapat yang pertama bahwasanya syirik kecil masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diampuni hanyalah syirik besar karena konteks ayat yang Allah sebutkan ini adalah berkaitan dengan orang-orang berbuat kesyirikan kesyirikan akbar Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu nar wa ma lil-zhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan surga baginya dan tempatnya di neraka jahanam. Ini juga mayusyrik di sini juga ada ya. Ada keumuman ya, karena datang dalam kalimat syarat. yushrik di sini ya, ada fiil ada masdarnya. Dan datang dalam kalimat konteks kalimat syarat juga memberi keumuman. Seakan-akan Allah mengatakan, Sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan apa saja, Maka Allah akan harapkan surga baginya. akan tetapi para ulama telah sepakat, Yang dimaksud syirik dalam ayat ini adalah syirik akbar. Karena konteksnya, Berbicara tentang orang-orang yang berterjurumus dalam kesyirikan akbar, Yaitu orang-orang Nasrani, Yang mensyirikan Allah dengan Nabi Isa AS. Oleh karenanya, Pendapat yang lebih kuat Allah alhamdulillah, Alhamdulillah, Syirik asgar masih mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani Kalau kita mengatakan bahawasanya syirik kecil Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa maksudnya? Apakah maksudnya seorang terjerumus dalam syirik kecil Dia akan kekal dalam neraka jahannam? Tidak Maksudnya bahawasanya Maksiat syirik kecil tersebut Tidak akan digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi harus ditimbang dibandingkan dengan kebaikan yang lain jadi tetap diletakkan dalam timbangan keburukan. Ria, sum'ah, ya ujub, ya, Bangga dengan amalannya, ini harus ditimbang dan ditimbang dengan amalan-amalan kebaikan. Dan tentunya kita tahu bahwasanya meskipun dinamakan syirik kecil, tapi nilainya berat. Dan sulit untuk kita bisa menyeimbangkan kemaksiatan syirik kecil dengan dosa, dengan pahala-pahala yang kita miliki. Oleh karena ikhwan fillah saniyallahu iyakum hanya orang-orang yang ikhlas yang senantiasa berjuang untuk melawan kesyirikan yang senantiasa berjuang melawan yang namanya penyakit riak yang namanya penyakit ujub orang-orang yang tidak memperhatikan tauhid, orang-orang yang tidak memperhatikan keikhlasan dia tidak peduli dengan penyakit-penyakit ini betapa banyak ketika kita sampaikan pengajian tentang riak tentang bahaya sum'ah maka ada sebagian orang-orang yang kemudian mengatakan ustaz saya dulu begini, saya dulu begini mengakui bahwasannya dahulu dia beramal soleh dalam rangka memamerkan dirinya Agar dihormati oleh orang lain, agar di, ya, disanjung oleh orang lain, agar dipuji oleh orang lain. Dan ini merupakan amalan-amalan yang merupakan dosa besar. Ria meskipun dia dikatakan syirik kecil, tapi dia termasuk dalam dosa besar. Para hadis yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad binul Ahab, yaitu perkataan Nabi Ibrahim Alaihissalam, doanya Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nabi Ibrahim A.S. pernah berdoa, wa baniya وَبَنِيَا النَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ Ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku turunanku dari penyembahan terhadap berhala. Jadi, ini diantara doanya Nabi Ibrahim A.S. وَجُنُوبَنِي Kalau kita artikan bahasa Arab, artinya, Ya Allah, jadikanlah aku di satu sisi dan penyembahan berhala di sisi yang lain. Artinya, jauhkan aku sejauh-jauhnya dari penyembahan berhala. Jauhkan aku dan anakku turunanku. Nabi Ibrahim AS tidak hanya mengkhawatirkan dirinya, tapi juga mengkhawatirkan anak keturunannya. Karena dia mengetahui akan bahaya kesyirikan. Kita tahu siapa Nabi Ibrahim AS? Nabi Ibrahim AS adalah bapak tauhid. Dialah yang telah menghancurkan patung-patung. Dialah, dialah yang telah menghancurkan kesyirikan. Dialah yang telah berjuang untuk memberantas kesyirikan. Dialah yang rela untuk dibakar demi memberantas kesyirikan. Dialah yang rela memusuhi orang satu negeri demi memperjuangkan tauhid dan memusuhi kesyirikan sampai dimusuhi oleh satu negeri. Meskipun demikian, meskipun dia yang telah menghancurkan patung-patung, dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ya, taala, "Ya Allah jauhkanlah aku dari kesyirikan dan jauhkanlah anak-anakku dari kesyirikan." Oleh karenanya Ibrahim Athimi salah seorang tabi'in tatkala membaca ayat ini dia mengatakan, "Wa man ya'manul bala' bada Ibrahim." Siapakah yang merasa aman? Ya, dari dosa-dosa setelah Ibrahim alaihissalam. Kalau Ibrahim alaihissalam saja takut dengan kesyirikan, padahal dia bapaknya tauhid. Ada orang namanya bapak pluralisme ada ya, bapak kesyirikan. Ini bapak tauhid. Sementara dia takut dengan kesyirikan, bagaimana dengan kita-kita yang modelnya seperti ini? Barikani ikhwan fillah sanallahu iyyakum, ndanya kita berdoa untuk diri kita dan juga berdoa untuk anak-anak kita agar terjauhkan daripada kesyirikan dan perbuatan-perbuatan kesyirikan sebagian ulama mengatakan juga ini dalil bahwasanya seorang hendaknya tidak ya, menggabungkan dirinya dengan orang-orang kesyirikan, orang-orang musyrikin, dikhawatirkan terpengaruh dengan adat istiadat mereka oleh kerana Nabi Ibrahim Alaihissalam berusaha menjauhi kesyirikan dan berusaha menjauhi orang-orang berbuat kesyirikan tidaklah dia mendekati orang-orang berbuat kesyirikan kecuali dalam rangka mendakwahi mereka Adapun seorang kemudian tenang hidup bersama orang musyrik, apalagi tinggal di negeri mereka, maka dia pasti akan terpengaruh dengan adat istiadat mereka, terpengaruh dengan pola hidup mereka, sulit terkadang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya tatkala kaum muslimin, ya, kaum muslimin ditindas di Mekah, maka Allah wajibkan bagi mereka untuk berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena mereka tinggal di darus syirk, tinggal di negeri kaum musyrikin, sehingga Allah wajibkan mereka untuk berhijrah. Oleh kerana saya heran dengan sebagian orang yang senang dengan tinggal di negara-negara kafir. Kalau dia selamat bagaimana anak-anaknya? Ini seorang ayah yang berkhianat terhadap anaknya. Dia berkhianat kepada dirinya dan berkhianat kepada anak-anaknya. Dia bangga anak-anaknya bisa sekolah di luar negeri tanpa ada benteng yang dia berikan, tanpa ada pendidikan agama yang dia berikan. Kemudian pergi ke luar negeri, sekolah bercampur dengan anak perempuan yang bercampur dengan laki-laki ya, dalam sekolah bergaul dengan pergaulan mereka. Ini adalah orang tua yang berkhianat terhadap anaknya, tidak amanah terhadap anaknya. Kemudian kita lanjutkan para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Lahab, rahimahullah, beliau menyebutkan wafil hadis. dalam sebuah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Akhwafu ma'akhwafu 'alaykum ashirikul asghar." Fasuila anhu, fakalah riya. Kata Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka tatkala ditanya apa syirik kecil itu, kata Nabi SAW, riya, yaitu beribadah dalam rangka untuk dilihat oleh orang lain. Ya ikhwan, riya. Adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang hanya menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin baca Quran, orang-orang suka umrah, suka haji. Inilah orang-orang yang rawan terkena penyakit riak. Adapun para pelaku maksiat, tukang minum bir, tukang bersin, apa yang mau diariakan? Tidak ada amalan soleh yang dia miliki. Yang jadi masalah adalah orang-orang solehin, yang rajin solat, rajin beribadah, rajin bersaudara. Inilah orang-orang yang rawan terkena penyakit riak. Oleh karenanya Rasulullah s.a.w. mengatakan akhwafu ma alaikum yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Rasulullah tidak mengatakan syirik besar. Tidak. Karena para sahabat tauhid mereka kuat. Yang Rasulullah khawatirkan tertimpa penyakit syirik kecil, riya. Karenanya pada satu hadis tatkala para sahabat tentang sedang berbicara tentang dajjal. Kita tahu dajjal adalah fitnah yang paling berbahaya yang akan datang di akhir zaman sebelum hari kiamat yang diberikan kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jika Dajjal mengatakan Ya sama am tiri Wahai langit, turunkanlah hujanmu Maka langit akan menurunkan hujan Wahai arz, ambiti Kalau Dajjal mengatakan Wahai bumi, tumbuhkanlah tumbuhanmu Maka akan menumbuhkan tumbuhan Jika Dajjal menyatakan kepada seorang yang mati Hiduplah, maka akan hidup Dajjal luar biasa Ini fitnah yang luar biasa Sehingga kita Disunahkan tatkala salat Tatkala tashahud, kita berdoa Min masyid, dajjal. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnahnya Dajjal Karena Sebelum munculnya Dajjal Akbar Dajjal besar, Dajjal super Ada Dajjal-Dajjal kecil Kalau Dajjal-Dajjal kecil yang kesaktiannya hanya sedikit Sudah bisa memfitnah banyak orang Dukun-dukun, tukang sihir Yang hanya saktinya sedikit saja Kalaupun terbang tidak bisa sampai ke angkasa Cuma terbang satu meter, dua meter aja. Kesaktiannya sedikit sudah bisa membuat banyak orang syirik sudah bisa membuat banyak orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau muncul Dajjal yang Akbar? Yang super sakti. Oleh karenanya kita disunahkan berdoa kepada Allah agar melindungi dari fitnah Dajjal. Tatkala para sahabat berbicara tentang Dajjal di antara mereka, maka lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu mendengar mereka berbicara tentang fitnah Dajjal. Maka Rasulullah sallallahu bertanya kepada berkata kepada mereka, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil Masih dajjal Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Kata mereka, para sahabat tentu ya Rasulullah. Fitnah apa itu yang lebih berbahaya daripada Dajjal? Kata Nabi Alaihi Wasallam Asyirkul khafi. Syirik yang samar. Syirik yang samar. Kemudian Rasulullah Wasallam mengatakan, Ya kumur rajulu, Fayusalli, Fayuzayyina salatahu, Lima yara min nazar rajulin ilaihi. Ada seorang yang berdiri. Kemudian dia salat. Kemudian dia indah-indahkan salatnya, Kenapa dia tahu ada orang sedang perhatikan solatnya? Ini syirik yang samar. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Alaihi Wasallam menimpa umatnya. Lebih berbahaya daripada fitnah dajjal dari siapa? Karena fitnah syirik ini senantiasa menanti. Kalau dajjal hanya datang di akhir zaman. Kemudian kalau orang yang beriman akan tidak terpengaruh dengan dajjal. Tetapi kalau namanya ria, sum'ah ingin dipuji, ingin dihormati. Ini menimpa siapa saja? Menimpa orang-orang yang soleh. Menimpa orang yang memberi kelebihan, yang rajin ya, bisa terkena penyakit ini. Seorang penceramah, seorang ustaz, ingin dipuji dengan ilmunya. Ingin dipuji dengan retorikanya. Seorang rajin ibadah, ingin dipuji dengan solatnya. Dan kita tahu namanya manusia, memiliki sifat manusiawi, ingin dipuji. Siapa sih manusia yang tidak ingin dipuji? Oleh karenanya, ini penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ikhwani fillah saniyallahu ayyakum keikhlasan merupakan perkara yang dituntut dalam syariat Islam keikhlasan merupakan ibadah yang sangat tinggi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlishina tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam bahasa Arab artinya memurnikan karena ikhlas diambil dari kalimat khulusah dan khulusah artinya murni Murni Allah tidak ingin tercampur sedikitpun. Sebagai contoh seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa inna lakaum fil an'amil aibra, nuskiyukum mimmah fi butunnya min baini farthi wa damin, laban an khalis an Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami keluarkan dari perut binatang ternak tersebut susu yang mudah untuk diminum, khalisan yang murni susu tersebut murni. Tidak tercampur Membaini fartin wadamin Tidak tercampur satu titik kotoran pun Dan tidak tercampur satu, tit, satu tetes darah pun Inilah artinya keikhlasan Jadi kalau untuk tahu gambaran keikhlasan Ambillah susu Lihat dalam susu tersebut Apakah ada satu titik kotoran? Tidak ada Dan adakah satu tetes darah? Tidak ada Allah keluarkan Allah pisahkan dari kotoran dan dari darah Itulah namanya suatu yang, yang murni Demikian juga dalam ibadah Allah mengatakan dalam hadis kudsi Ana aqna syuraka' anishirk. man amila amalan ashraka fihi ma'a ghairi taraktuhu wa syirkahu aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan tidak butuh dengan syarikat, tidak butuh dengan tandingan barang siapa yang beribadah kepada Allah dalam amal apapun kemudian dia mengambil syarikat tandingan selainku maka aku akan tinggalkan dia dan syarikatnya dengan kesyirikannya jadi Allah tidak mahu seorang beribadah kemudian dia menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang dia sholat Dia mengatakan 90% saya sholat Karena Allah subhanahu wa ta'ala 10%-nya Supaya membuat senang ustaz Atau supaya dipuji oleh Ayah Atau supaya dipuji oleh Kepala kantor Direktur Ini tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah hanya menerima murni Jangankan 90% Taruhlah kalau kita beribadah Kita bersodoh ke misalnya 1 miliar dalam niat kita 99% karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada 1% ingin dipuji. Maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hanya menerima ibadah yang yang murni. Dari sini kita mengetahui akan bahaya riak. Ya, bahaya riak orang-orang yang beribadah. Karena ingin dipuji oleh manusia. Karenanya agar kita bisa menghindarkan diri riak. Ada beberapa perkara yang perlu kita renungkan. Yaitu akibat dari orang-orang yang riak di dunia dan akhirat. Orang-orang yang riak mendapatkan akibat yang buruk di dunia sebelum di akhirat. Di dunia. Orang yang riak adalah orang yang gelisah. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Orang yang ikhlas, jika dia berbuat sesuatu, apakah dicela oleh orang lain? Apakah dipuji oleh orang lain? Dia santai saja. Karena dia tahu dia mengerjakan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang mencelaknya. Meskipun orang menghinanya Meskipun orang bodoh bodohkannya Meskipun orang menyesatkannya Tapi dia mengerjakan amal ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak perlu dengan perkataan orang lain Tapi orang yang riak Kata Syekh Qalil S.A.W. Adalah orang yang paling sengsara Sengsara sebelum beramal Sengsara tatkala beramal Dan sengsara setelah beramal Kenapa sebelum beramal? Dia sudah gelisah Bagaimana saya beribadah Supaya dipuji oleh orang lain Ini orang ini sekarang dia mau ikut Ya, Pemilu, mau jadi caleg Gimana caranya supaya orang milih saya Waduh, kalau gitu saya harus umroh ya. Supaya orang-orang Simpati sama saya Sudah gelisah dia, bagaimana Bagaimana cara umroh yang bisa tersebar Diberitakan oleh banyak ya, Banyak sumber-sumber berita Di televisi atau di koran-koran Dia sudah gelisah bagaimana, orang yang ikhlas tidak peduli Bila perlu dia datang umroh, tidak ada yang tahu Dia datang ke Masjid Nabawi, tidak ada yang tahu Tidak perlu dia cerita-cerita Tidak perlu dia menampakkan wajahnya, ini orang ikhlas yang penting Allah Maha tahu, meskipun tidak ada yang tahu. Tapi orang yang ria dia gelisah. Dia pun demikian. Saudaraku berapa ini? Yang bisa buat orang memuji saya. Kalau seratus ribu, kayaknya semua orang seratus ribu. Saya harus saudaraku satu juta. Kalau satu juta, tetangga saya juga satu juta. Saya harus lebih daripada itu. Gelisah dia. Sebelum beramal. Tatkala dia beramal, tatkala dia bersaudaraku, ada orang lihat enggak? Oh, enggak ada yang hadir. Rugi kalau begitu. Gelisah dia. Dan kalau umrah, mana mana wartawan kok tidak ada yang motret saya, tidak ada yang... Bagaimana orang-orang bisa tahu, bagaimana saya bisa jadi caleg kalau orang-orang tidak tahu saya umrah. Gelisah dia sedang beramal. Sementara dia umrah, sementara dia baik. Oh, hala baik dia pikir gimana orang agar tahu saya umrah. Sementara dia bersodako, dia ingin orang semua tahu dia sedang bersodako. Taruhlah semua orang lihat. Oh, orang semua lihat. Ternyata reporter datang semua. Memawancari dia sehingga terkenal lah. Dikabarkan di, di, di, di, di mana-mana. Bahawa dia sedang umrah. Setelah dia selesai ibadah. Dia gelisah lagi. Dia tunggu kapan dipuji. Menanti-nanti komentar orang. Gelisah terus. Kalau dia dicelak. Waduh rugi saya dicelak. Itu umrah cuma riak saja. Wah ketahuan. Itu saudakah yang mencari muka. Waduh. Gelisah dia. Dia nunggu kapan dipuji. Begitu ada yang memujinya. Maka dia bahagia. Dia bahagia. Tetapi Terkadang. Meskipun dipuji dia menderita Ternyata pujiannya hanya sedikit Oh kamu baik Kita kasih uang sama orang ya, Seorang memberikan Saudara kepada fakir miskin Dalam rangka untuk dipuji Ternyata sang fakirin hanya mengatakan Terima kasih pak Semoga Allah membalas kebaikannya Dalam hatinya kok cuma itu <laughs> Harusnya terima kasih pak Bapak baik sekali pak Oh, sudah lama saya. Harusnya dipuji yang banyak. Tapi ternyata orang miskinnya hanya mengatakan... Orang miskin ini tidak pandai memuji. Dia hanya mengatakan... Terima kasih, Pak. Semoga dibalas oleh Allah. Ini gimana ini? Tidak puas dengan pujian tersebut. Kalaupun dia dipuji dengan pujian yang memuaskan... Dia pun akan gelisah. Dia ceramah misalnya. Datang orang... Wah, wow, Ustaz ceramahnya hebat. Ceramahnya bagus. Hafalan Ustaz luar biasa. Wah, oh, bahagia dia. Ini yang saya cari-cari. Agar orang mengakui saya seorang Ustaz yang cerdas. Seorang Ustaz yang pintar. Dia sudah puas dengan pujian tersebut. Tetapi ini hanyalah kegembiraan yang sementara. Kebahagiaan yang sementara. Hatinya akan terus rindu. Kapan dipuji demikian lagi? Sehingga dia sibuk mempersiapkan sebelum mengisi pengajian. Harus hafal ini hafal anu supaya dia bisa hebat dalam mengisi pengajian. Bisa orang terpukau dengan retorikanya. Ternyata tidak ada yang puji lagi. Seperti pujian kemarin. Gelisah dia. Inilah ikhwan. Orang yang ria, Orang yang orang yang gelisah tidak bahagia. Berbeda dengan orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala... Senantiasa bahagia dipuji atau dicela, dia tahu bahawasanya Allah yang mengetahui niat dia. Maka dia santai tidak mempedulikan komentar orang lain. Ini bahaya ria yang pertama menimbulkan kegilesan pada diri seorang. Bahaya ria yang kedua, kalau seorang terbiasa dengan ria, dikhawatirkan dia akan mendapatkan suul khatimah. Ini yang berbahaya. Oleh karenanya, tatkala disebutkan dalam salah satu peperangan, kalau tidak salah perang Uhud, ada seorang yang Hebat dalam berperang. Ya. Tatkala para sahabat melihat orang tersebut, ada sahabat mengatakan, Ina humin ahiljan, orang ini pasti masuk surga. Perangnya hebatnya luar biasa. Kata orang lain, Wahmin ahilna, dia termasuk penuduk neraka. Akhirnya diikuti oleh salah seorang sahabat melihat bagaimana orang ini berperang. Ternyata perangnya hebat. Tetapi begitu hebat perangnya, dia banyak terkena tusukan. Tatkala terkena banyak tusukan, dia tidak kuat menahan kesakitan tersebut rasa sakit tersebut maka dia pun mendirikan menegakkan pedangnya kemudian dia hembuskan dia tindihkan dadanya sehingga masuk dalam jantungnya maka dia pun meninggal dalam keadaan suul khatimah mati bunuh diri maka ketika dikabarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan bahwasanya inar rajula inna hadakum la ya'malu ahmala amal ahli jannah fi ma yabdul sungguhnya salah seorang dari kalian akan mengerjakan amalan-amalan penduduk surga yaitu amalan kebaikan Fima yabdulinnas yang dilihat oleh orang lain Menurut pandangan orang orang lain Tetapi Allah tahu ternyata niatnya Ria ingin dipuji, ingin dihormati Ada orang yang kita lihat hebat, luar biasa Sahkanakan orang ikhlas Dan nampaknya seperti orang ikhlas Tetapi dalam hatinya ternyata ada penyakit yang busuk Ingin dipuji, ingin dihormati Ingin dikagumi Sehingga Akhirnya dia pun meninggal dalam Ka'ansul Khatimah yang ini kita khawatirkan orang-orang yang seperti ini. Oleh karenanya kalau ada orang lain yang semisal seperti dia, maka dia pun hasad. Maka dia pun dengki. Tidak ingin ada orang seperti dia agar dia ingin hanya dialah yang dipuji dan diagungkan dan dihormati. Tidak ada ingin menyaingi pengagungan orang terhadap dia. Ini nasib orang yang riak di dunia. Dikawatirkan. Tersiksa dan dikhawatirkan akan mendapatkan su'ul khatimah. Adapun di akhirat, maka lebih mengerikan lagi. Sungguh mengerikan. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Orang-orang yang pertama kali diazab pada hari kiamat, Adalah orang-orang yang riak. Awaluma yuqdo yawmal qiyamati thalathatun. Kata Nabi SAW, Orang yang pertama kali disidang oleh Allah SWT, Adalah tiga orang. Yang pertama, kata Nabi SAW, Rajulun istushid, Seorang yang mati syahid. Kemudian didatangkan orang yang mati syahid tersebut. Kemudian, faarofahuni amahu faarofahah. Allah pun mengingatkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang yang mati syahid ini, nikmat-nikmat yang luar biasa, berupa ya, keberanian, namanya orang berjiat perlu berani, namanya orang berjiat perlu ya, keahlian dalam kelihaian dalam mainkan pedang atau mainkan senjata. Maka Allah bertanya, wa ma'amil ta'fiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat 임bat yang aku berikan kepada engkau kata dia ya Allah qataltu fiika hatta tushhid saya berperang karena engkau ya Allah sampai saya mati syahid kata Allah kadzab dan engkau dusta. Walakin li yuqal jari' tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani pahlawan wa qad dan telah dikatakan. Ini orang ini dia berjihad dalam rangka untuk dikatakan pahlawan atau pemberani. Dan niat dia untuk dikatakan pemberani, terkabulkan orang-orang telah mengenal dia sebagai pahlawan pemberani. Tetapi bagaimana? Di akhirat disiksa di neraka jahannam. Karena niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Orang kalau ria, orang kalau sudah ingin dipuji oleh manusia, jadi ingin dihormati, itu syahwat tersendiri. Syekhul Islam menyatakan syahwat seperti ini, namanya syahwat khafiah, syahwat yang tersembunyi. Sebagaimana seorang punya syahwat terhadap perempuan, Orang juga punya syahwat terhadap kehormatan, terhadap sanjungan. Itu ada syahwat. Dan terkadang orang rela mengorbankan banyak uang demi mendapatkan syahwat ini. Dia rela untuk, ya bayangkan orang yang ingin dipuji umrah, mengeluarkan uang, hajian berkali-kali. Supaya orang, oh tiap, tiap tahun orang ini haji. Saya sudah haji sepuluh kali. Ya. Sehingga kalau ada orang tidak manggil dia Pak haji, dia marah-marah. Ada undangan tanpa huruf H, dia marah-marah. Kamu tidak pasang H sama saya. Saya sudah haji sepuluh kali. Yaudah pak, ha, ha, ha, ha, ha, ya, Ini Syahwat. Dan harus dia salurkan syahwat ini ingin dipuji. Demikian orang juga yang tak kalah seorang yang ingin dipuji karena keberaniannya. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Hanya demi supaya dikatakan memberani. Dia nekat berani maju, tak kalah orang memandang dia, maka dia pun dengan penuh Bangganya dengan sombongnya Dia ingin maju Agar menunjukkan kepada mereka Saya pemberani Ternyata niatnya bukan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Hanya ingin punya syahwat Supaya dikatakan pemberani Meskipun harus mati konyol Orang yang kedua Rajulun Ta'allam al-ilma wa'allamahu Wa qora al-quran Orang yang kedua yang pertama kali Diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang yang baca Mempelajari ilmu dan mengajarkannya Baca al-quran Yang kedua adalah ustad Yang pertama adalah mujahid Yang kedua siapa? Ustaz, muskilah ini repot. Problem ini yang paling yang kedua ternyata ustaz seorang alim ulama. Fa'arafa ni'amahu fa'arufaha, maka Allah pun ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Orang ini diberikan kecerdasan, diberikan kepandian beroratorika dalam berbicara, diberikan kemampuan menghafal yang kuat, diberikan keindahan suara dalam membaca Al-Qur'an. Sebagaimana orang-orang ustaz-ustaz yang ada. Maka Allah bertanya, Maha Amir Jafiah, apa yang kau lakukan dengan iman yang aku berikan kepada angkau? Engkau kata dia ya Allah Qur'atu Fikal Quran wa Allam Aku baca Quran kerana engkau, ya Allah dan aku mengajarkan Quran. Bayangkan dhai adalah ibadah yang sangat mulia, berdakwah ibadah yang mulia, mengajarkan Al-Quran ibadah yang mulia. Kata Nabi saw. Khairukum mantah Alhamal Quran wa Allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajari, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ibadah yang luar biasa. Tetapi ternyata dia menjadi ustad bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi supaya disanjung oleh manusia. Makanya kalau semua yang lewat harus menunduk sama dia, harus menyanjungnya. Berlainan dengan para salaf dahulu, para salaf dahulu orang-orang yang alim, mereka berusaha menyembunyikan amalan mereka. Bahkan di antara mereka seperti Ibnu Mubarak, terkala berjihad maka dia pun kena mutasliman, dia pun menutup wajahnya agar orang tidak tahu. Ayub as tatkala melihat suatu jalan, dia cari jalan yang supaya orang tidak ada yang kenal dia. Berusaha menghindar. Bukan, malah ingin disambut, dipuji, di, dihormati. Bukan, ini bukan niat. Meskipun orang yang alim pasti dihormati. Orang yang alim pasti disanjung. Tapi jangan itu tujuannya. Barang siapa yang belajar agama tujuannya agar dipuji. Agar disanjung maka celaka dia. Termasuk orang yang pertama kali dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan imat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, aku baca Qur'an dan mengajarkannya. Kata Allah, kadabtah engkau dusta. Walakin liyukal annaka qari. Tetapi engkau belajar supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Qur'an. Wa qadqil dan telah dikatakan. Artinya orang-orang mengenal engkau sebagai ustad. Orang-orang mengenal engkau sebagai ahli baca Qur'an. Terkabulkan niatmu. Thumma umir abihi fasuhiba ala wajihi. Hatta ul kiafinar kemudian Allah merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam ini orang kedua orang ketiga kata Nabi saw. Ra'ulan. A'atuhu Allah min asna fil mali seorang yang Allah berikan kepada dia seluruh jenis-jenis harta semuanya dia miliki Sawah ladang dia miliki istana dia miliki mobil mewah dia miliki hotel dia miliki semua jenis harta dia miliki. Allah bertanya kepada dia, "Uma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan harta yang begitu ber, beraneka ragam, bervariasi yang begitu banyak yang aku berikan kepada engkau?" Kata dia, "Ya Allah, ma min sabilin, ma min sabilin. Tuhibbu an yunfaq fiha ila anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku infakkan. Artinya apa? Untuk bangun pondok aku infakkan, untuk anak yatim aku keluarkan, untuk membantu para wanita janda aku berikan, ya. Untuk bangun masjid, aku berikan. Semuanya kerana engkau, Ya Allah. Kata Allah, Kedabta, Walakin liuqal anna ka jawad. Engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, Supaya engkau dikatakan adalah seorang yang dermawan. Wa qadqil, Dan telah dikatakan. Tujuan dia dikenal sebagai dermawan, ya, Sebagai donatur, Terkabulkan. Dan ini sebagian orang seperti itu, Tatkala menyumbang berapa ekor sapi, Harus disebutkan namanya. Bapak fulan telah menyumbangkan, dua ekor sapi kalau tidak disebut namanya dia marah-marah ada orang seperti ini ingin agar orang tahu amal yang pernah dia lakukan jadi di antara akibat buruk di akhirat kelak orang yang riya diazab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dibongkar rahasianya di hadapan khalayak ramai tatkala itu dalam satu hadis yang lewat kali memang bukhari kata nabi sallallahu alaihi wasallam man samma sam Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih barang siapa yang dia beribadah karena untuk disebut-sebut oleh orang lain maka Allah akan membongkar niatnya tersebut di akhirat wa man yura'i ra'illahu yura bih barang siapa yang beribadah agar dilihat oleh orang lain maka Allah akan nampakkan ya, niat busuk dia tersebut di akhirat kelak di hadapan khalayak ramai ini perkara yang memalukan Orang-orang menyangka kita ikhlas Orang-orang menyangka kita beribadah luar biasa Ternyata niat kita ada niat busuk dalam hati kita Ingin dipuji, ingin dihormati Ingin disanjung Dan ini akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ikhwanin filah zani allahu ya'kum Barang siapa yang mengetahui akan bahaya dari dia Maka dia berusaha untuk menjauhkan dirinya Sejauh-jauhnya dari penyakit ria Dan di antara perkara-perkara yang bisa Membantu kita untuk ikhlas dan bantu kita untuk menjauhkan diri daripada dia. Yang pertama, ikhwanil filah, zaniyallahu ya'kum, yaitu, ya, membiasakan diri untuk beribadah tidak dilihat oleh orang lain. Ini penting. Melatih diri untuk beribadah tidak dilihat oleh orang lain. Latih diri kita. Kalau bersaudara, usahakan tidak ada yang tahu. Oleh kerana di antara orang-orang yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak, yaitu rajulun, Tasodah kubiyamini hifaqfaha hatalah taala masih malu majyum fikoyamino. Itu orang seorang yang dia bersandarkan dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Padahal tangan kiri sahabat dekatnya tangan kanan. Kapan sih tangan kanan bekerja tangan kiri selalu membantu? Ini adalah kinayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia berusaha berinfak sampai sahabat dekatnya pun tidak tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Usahakan kita punya amalan seperti ini Yang bisa kita andalkan Karena coba kalau kita tanya pada diri kita Apa sih amalan soleh kita yang Hanya Allah yang tahu Coba kita tanya pada diri kita Rata-rata seluruh amalan soleh kita Semua orang tahu Mau sodak orang tahu Umrah orang tahu Bahkan kita SMS kemana-mana Doain ya saya mau umrah Orang tahu semua Kita iktikaf juga kita Orang tahu dalam status Blackberry, lagi iktikaf. Lagi iktikaf, kau bilang-bilang orang. Lagi baca Quran, lagi ke mana? Lagi ikut pengajian, ikut pengajian saja. Pergi ke masjid Nabawi saja orang harus tahu. Coba tanya sama diri, jujur. Apakah ada amalan yang kita punya yang hanya Allah yang tahu? Kalau ada berapa? Oleh karenanya latih diri kita untuk tidak beramal kecuali hanya Allah yang tahu. Di antaranya seperti sholat malam. Solat malam tatkala semua orang sedang pulas tidur. Kata Nabi SAW, alaihi bil sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam." Solatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang pulas tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh dengan penuh keselamatan. Tatkala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina ya buthuthul akhir minal lail. Kata Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, Hal min mustaqvirin faaqvirallah. Apakah ada di ha antara hamba-hambaku yang beristighfar, maka Aku akan ampuni dia. Hal min sa'ilin fautiya sulah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta akan Aku kabulkan permintaannya? Biasakan bangun malam cari muka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang biasa cari muka di hadapan orang lain, cari muka di bupati, cari perhatian sama gubernur, sama direktur, biasakan cari muka kepada Allah. Tetaklah semua orang sedang tidur pulas. Disitulah seorang akan merasakan kebahagiaan, kelezatan, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan terbiasa melatih dirinya untuk ikhlas, beribadah, Tatkala seorang tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ibadahnya. Tapi jangan besok hari kemudian dia cerita, Alhamdulillah tadi malam, saya solat malam, Alhamdulillah meski. Tiga rakaat ikhlas, Alhamdulillah. Tidak <laughs> perlu cerita sama sama orang. Udah diam-diam aja. Tidak usah cerita sama, sama orang lain. Latih diri kita untuk punya ada amalan yang kita andalkan di akhirat. Kita ini maksiat terlalu banyak. Kita butuh amalan yang kita andalkan. Entah berbakti kepada orang tua. Kalau antum berbakti sama orang tua tidak usah cerita-cerita. Saya sudah belikan bapak saya rumah. Enggak usah cerita sudah itu antara kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada orang kalau ada orang yang nuduh kamu tuh sudah kaya, tidak pernah bantu orang tuamu. Enggak apa-apa kita membela diri. Tapi kalau tidak ada yang nuduh kita ngapain kita cerita-cerita? Sudah kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada yang tahu agar pahala kita lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama di antara hal yang bisa membantu kita melawan riya. Yang kedua ikhwani fillah zanillahu yakum adalah kita ya, mengetahui hakikat diri kita sendiri. Jangan terpedaya dengan pujian orang lain. Jangan terpedaya. Oleh karenanya Muhammad bin Wasih rahimahullah pernah berkata, "Lau kana lidhunubi rih, ma se ya Kalau seandainya kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, tidak seorang pun yang akan duduk dengan saya. Seandainya dosa menggibah orang lain itu bau nangka busuk. Seandainya dosa melihat aurat wanita adalah bau jengkol busuk. Kan seandainya ya, dosa-dosa yang lainnya berbau semuanya, orang siapa yang duduk sama kita? Siapa di antara kita yang selalu menjamin, menjaga pandangannya? Yang selalu menjaga lisannya? Belum kotuliman-kotuliman yang kita lakukan tak kalah kita bersendirian. Belum kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain. Belum bagaimana tidak perhatiannya kita kepada orang tua kita. Oleh kerana meskipun orang-orang muji kita pujian setinggi langit, Jangan terpeda dengan mereka. Pujian mereka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Kita yang lebih tahu tentang hakikat diri kita, Dan Allah mengatakan hakikat diri kita. Pujian mereka tidak akan menjadikan kita tinggi di sisi Allah. Tidak akan sama sekali. oleh karenanya merupakan juga perkara yang membantu kita untuk ikhlas yaitu kita yakin pujian orang tidak ada manfaatnya jangankan di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat orang yang dia beramal soleh karena ingin dipuji di akhirat kala akan dihinakan oleh Allah subhanahuwataala dalam satu hadis Nabi saw bersabda Inna Allah tabarakatuh ta yaqool sungguhnya Allah subhanahuwataala berkata Yawma tujaazil ibadu bi amalihim tatkala hamba-hamba dibalas dengan Amalan-amalan mereka dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Kata Allah, Izhabu ilalladina kuntum turaun nabi amali kum fit dunya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Kata Allah, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian harapkan pujian mereka, yang dulu kalian cari muka kepada mereka. Apa kalian akan mendapatkan balasan di sisi mereka? Tidak ada. Kita dulu cari muka sama bupati, bupatinya juga mungkin saja masuk neraka jahanam, mungkin lebih parah daripada kita. Kita dulu minta, minta apa? Pujian dari seorang, orang tersebut bisa lebih buruk daripada kita. Dia pun di akhirat setengah mati. Oleh kerana kalau kita tak kalah beramal soal mengharapkan pujian orang lain, rugi. Karena kita akan disuruh mencari imbalan dari ibadah kita, dari orang tersebut yang kita harapkan pujiannya. Dan antum lihat, orang yang senantiasa puji antum, coba sesekali kalau antum punya masalah sama dia. Dia akan mencela antum juga lebih parah daripada biasanya. Kalau sudah muji, muji setinggi langit. Kalau mencela juga mencela setinggi, setinggi langit. Orang seperti ini buat apa kita? Kita harapkan. Apakah kita rela, kita sudah merendahkan ya, kepala kita. Kita tundukkan kepala kita, tatkala kita sujud. Yang seharusnya ibadah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala ternyata kita hanya sujud. Sujud yang lama karena mengharapkan pujian dari seseorang yang tidak akan bisa beri manfaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Demikianlah para hari rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Uh, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaAllah kita akan lanjutkan, masih ada uh, hadis yang belum kita bacakan, kita lanjutkan pada pertemuan besok insyaAllah. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang Bapriya, saya mau menanyakan, apabila kita melakukan amalan sunnah, salah satu contohnya puasa sunnah, kan kita kalau udah puasa sunnah itu belum tentu teman-teman kita itu puasa. Kalau dah datang makan siang, pastinya kita ditawarin. Kenapa enggak makan? Kamu puasa ya. Dan kalau kita mengaku kalau kita saya puasa, dia khawatirkan timbul ria. Dan kalau kita berbohong, aku enggak puasa dan itu bohong, malah akan dosa. Bagaimana kita menyingkapi hal itu? Terima kasih. Selamat malam. Uh, ini pertanyaan yang bagus. Orang yang puasa sunnah, kemudian ditawarkan makanan, terus dia menolak. Kalau dia menolak, pasti ditanya kamu puasa ya? ya. Saya katakan pertama. Menyebutkan amalan itu tidak tidak harus riak Itu kembali kepada apa hati? Hati kita Kita terkadang menceritakan amalan kita dalam rangka motivasi orang lain Tapi kalau bisa kita ceritakan orang lain Jangan cerita tentang diri kita itu lebih baik ya. Tapi terkadang kita harus ceritakan Terutama misalnya sama anak kita Oh, Abi dulu begini, begini, begini Karena kalau kita cerita orang lain, dia kata itu bapaknya orang <laughs> Kalau kita bilang, bapakmu dulu begitu Supaya dia tertarik Ini terpaksa kita bongkar rahasia kepada anak kita Ya tapi kalau bisa tidak menyebutkan amalan kita mencetokkan orang lain itu lebih baik agar amalan kita terjaga. Menambahkan amalan sunnah itu boleh. Selama seorang itu ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti tadi. Ya. Kamu puasa ya? Tatkala itu, tatkala datang pertanyaan seperti itu maka perhatikan niat kita. Jangan kita bilang kes kebetulan, kesempatan untuk pamer. Oh ya memang kebiasaan saya. <laughs> ah ini jadi maka tidak perlu tambah kebiasaan. Alhamdulillah hari ini saya puasa gitu. Itu sudah selesai. Jangan mengesankan ini setiap setiap setiap senin kami saya selalu puasa itu menunjukkan dia telah menceritakan amalan-amalan dia. Saya bilang saya lagi puasa, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sudah jangan jangan banyak komentar, jangan banyak komentar. Jadi, tak kala kita mengatur diri kita, meskipun kita ucapkan maka tidak jadi masalah. Semoga dia dengan ucapan kita tadi dia tertarik untuk melaksanakan ibadah ibadah puasa sunnah sebagaimana yang kita lakukan. Ada lagi yang bertanya. Ini ada pertanyaan. Ustaz, dalam surat Nuh ayat dua puluh tiga, "وَقَالُوا لَا تَذَرُونَ عَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُونَ وَادَ وَلَا صُوَاعَ وَلَا يَجُوْثَ وَيَأُوْكَ وَنَاسْرَ". Siapakah wad, suwa, dan jaguth dan yauk dan, dan nasra? Kata mereka, janganlah kalian tinggalkan sesembahan sembahan kalian. Janganlah kalian tinggalkan wad, suwa, jaguth, yauk, dan nasra. Ini adalah nama-nama sebagaimana ahli, tafsirannya disebutkan oleh Ibn Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi dalam Sahih Al Bukhari, dia mengatakan. Ya, Ini adalah nama-nama sesembahan-sembahan kaumnya Nabi Nuh. Dan mereka adalah orang-orang soleh sebelumnya. Falamma matu, ya, tatkala mereka meninggal dunia, maka datang syaitan, membisikkan kepada kaum Nabi Nuh, Anin sobu ila majasir, majalisih mulatikanu yajlisuna fiha ansaban. Wasammuha bi asma'ihim. Maka datang syaitan memberi wahyu, Buatkanlah patung-patung di majlis-majlis mereka ini orang-orang soleh Dalam rangka untuk mengenang mereka Dan namakan patung-patung tersebut Dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut Kemudian kaum pertama yang membangun patung-patung ini Tujuan mereka bukan untuk beribadah Tapi tujuan mereka hanyalah untuk mengenang jasa orang-orang soleh Sehingga kalau melihat patung tersebut Oh ini patungnya si fulan yang soleh Sehingga semangat untuk beribadah Namun ini adalah perangkap syaitan Kata Ibn Abbas radhiyallahu RA Falamma matau la'ik Tadkala orang-orang membangun ini Bangun patung tersebut yang niatnya untuk Menjadi kenangan, itu meninggal dunia manusia ilmu, kemudian Dilupakan ilmu, obidat Maka datang generasi berikut, berikutnya Yang tidak mengerti tujuan pembangunan patung ini Akhirnya mereka menyembah patung-patung tadi Oleh karenanya Awal kesyirikan yang terjadi di atas alam semesta ini Disebabkan karena Sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh sehingga menjadikan orang-orang soleh perantara-antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sembahan orang-orang kaum Nabi Nuh yang menyembah orang-orang soleh ada lagi yang bertanya Silakan ada yang bertanya bagaimana cara bertobat orang yang punya toko yang dijual di dalamnya barang-barang haram bertobat dengan meninggalkan barang-barang haram tersebut Para Hadis Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang di tokonya masih menjual barang-barang yang haram, maka bertaubatnya adalah dengan mengeluarkan barang-barang haram tersebut dan tidak diperjual belikan lagi. Ya. Adapun dia hanya mengatakan Astagfirullah, tapi terus tetap aja menjual barang-barang tersebut, maka ya, tidak ada bukti dari istighfarnya tersebut. Maka harus disertai dengan buktinya, yaitu dengan mengeluarkan barang-barang yang haram tadi dan kita tahu rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menyangka bahwasanya dengan adanya barang-barang haram tadi, maka ya, rezeki akan lancar atau uh, sebagai pelaris. Ya kita bilang rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Meskipun tarolah yang penghasilan kita tidak sebanyak seperti dulu, tapi yang penting halal. Yang penting halal. Karena barang-barang, hal-hal yang haram hasil dari penjualan haram yang kita makan akan berpengaruh pada diri kita. Ya. Kullu lahminna bata an shohtin fanaru aulabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh daging yang tumbuh akibat hasil yang haram, maka neraka lebih utama untuk menyentuhnya. Dan terutama lagi tidak ada keberkahan. Kalau kita meskipun memiliki uang yang banyak, namun tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan berpengaruh bagi diri kita di masa depan kita, dan juga berpengaruh pada anak keturunan kita. Oleh kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berbicara tentang dua penjual dan pembeli yang jujur, ya kata Nabi Sallam. Wain, uh, bayana, ya, wain wa in bayyana wa in sadaqa burika fi bai'ihima kalau kedua pelaku transaksi ini jujur dan menjelaskan apa adanya maka akan diberkahi dalam jual belinya wain kadaba wa in kadzaba wa katama muhaiqat anhuma barakatu bai'ihima maka jika keduanya berdusta menutup-nutupi aib barangnya atau kemudian uh, apa namanya menyembunyikan Cacat yang ada dalam barang jual yang dia jual belikan Maka akan dihapuskan Akan dihapuskan berkah dari jual beli barang tersebut Ini bayangkan, ini barang halal yang dijual Tetapi ada aibnya disembunyikan Maka Allah akan menghapuskan keberkahan barang tersebut Padahal barangnya halal dijual asalnya Bagaimana lagi dengan barang yang asalnya haram dijual Kemudian dijual hanya dalam rangka untuk mengambil sedikit keuntungan Yang dikatakan sebagai pelaris terkadang maka kita khawatirkan berpengaruh pada diri kita di masa depan, ya terkadang akhirnya sulit untuk khusyuk, sulit untuk bisa beribadah dengan baik, kemudian nampak kenakalan anak-anak kita, ternyata yang menyebabkan adalah kita sendiri yang telah menjual hasil dari haram, yang hasil haram tersebut kita makankan kepada anak-anak kita. Waliyahzubillah. Ada yang bertanya, ada pertanyaan, bagaimana hukum umrah berkali-kali sementara banyak orang di lingkungan yang tidak mampu? Uh, seorang ya di, disunahkan untuk umrah berulang-ulang, haji berulang-ulang dan datang hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya menganjurkan untuk mengulang-ulang umrah dan mengulang-ulang haji. Tentunya dia juga ya punya kewajiban untuk perhatikan fakir miskin di sekelilingnya. Jika dia telah menjalankan kewajiban dengan beri sedekah kepada fakir miskin di sekelilingnya, sudah mengeluarkan zakat, ya, ya, sudah memperhatikan tetangganya, maka tidak mengapa dia umrah berulang-ulang jangan dilarang. Yang saya yang saya uh, herankan ada sebagian orang yang menulis ya, tulisan apa haji setan atau umrah setan. Sebuah buku ditulis haji setan atau umrah setan. Maksud dia untuk mencela orang-orang yang umrah ya, padahal masih banyak orang mesti dia bilang tidak bisa dicela orang yang umrah. Orang ingin dosa-dosanya diampuni. Orang yang haji pun demikian. Dia berhaji, mungkin dia bermaksiat lagi, dia ingin mensucikan dirinya dengan haji. Kebetulan dia punya harta. Jangan dilarang untuk dia berhaji. Kita hanya bisa menganjurkan apa sebaiknya kalau kamu Bersodakah. Tapi dia mungkin rindu untuk melihat tanah suci Demikianlah para ulama Mereka mengulang-ulang umrah mereka Padahal kita tahu mereka juga miskin Tetapi mereka rela mengumpulkan uang Untuk bisa melaksanakan umrah Untuk bisa melaksanakan ibadah Haji berulang-ulang Oleh karenanya Yang bisa kita berikan masukan kepada orang Berulang-ulang berulang umrah Kita bilang jangan lupakan tetangga kalian Untuk beri sedekah kepada mereka Menyenangkan hati, hati mereka Dan silakan umrah berulang-ulang Dan haji ber, berulang-ulang Toh dia melakukan Daripada dia kemudian Pesiar ke sana sini ke Hong Kong, ke Singapura, ke Amerika, ke tempat-tempat yang negeri-negeri kafir kemudian menghancurkan, menghabiskan uang-uangnya, ya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mending dia ke Mekah, ke Madinah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebagaimana kita ketahui, rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Terus apakah pesirik akbar yang ingin taubat nasuhah tetap tidak dia? Ampun yang Allah Subhanahu Wataala. Benar bahwasanya rahmat Allah sangatlah luas dalam hadis kata Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Inna rahmati sabqat ghodobi kata Allah Subhanahu Wataala sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku dalam riwayat ghalabat ghodobi bahwasanya rahmatku mendominasi kemurkaanku. Warahmati wasiatku la sheikh dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. <tuh> Wa wasi'ata kulla syai'in rahmat wa ilmu. sungguhnya ilmumu meliputi segala sesuatu, demikian pula rahmatmu juga meliputi segala sesuatu, dan rahmat Allah maha luas, barang siapa melakukan dosa, dosa apa saja termasuk syirik akbar jika dia bertobat kepada Allah, maka pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bicarakan adalah orang yang meninggal dunia melakukan syirik akbar namun tidak sempat bertobat ini yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan syirik akbar ada syirik akbar yang nampak dan ada syirik akbar yang tersembunyi syirik akbar yang nampak misalnya dia pergi ke dukun membenarkan perkataan dukun dia mempraktikkan sihir atau dia menyuruh dukun untuk mempraktikkan sihir ini syirik akbar atau seperti dia menyembelih untuk nyo kidul atau dia sembelih untuk dewa siapa dewa kuin an atau untuk kuan in atau untuk siapa ini syirik akbar yang nampak atau dia mengatakan bahwasanya eh, apa namanya saya suka dengan perbuatan syirik tersebut. Di sana juga ada syirik-syirik Akbar yang merupakan keyakinan yang tidak dilihat oleh orang lain, seperti keyakinan dia bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani juga masuk surga sebagaimana sebagaimana Islam. Ini meskipun bukan syirik, tapi dia merupakan kekufuran, kekufuran yang nyata yang meyakini bahwasanya ada selain agama Islam. Yang juga dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik Atau dalam keadaan kufur Dan tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak akan diampuni Dan rahmat Allah tidak akan mencakupnya Adapun yang bertobat Maka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi yang bertanya? Sila uh, Satu yang saya tanya uh, Kebiasaan kita di Indonesia atau di mana-mana itu kalau membangun rumah mesti kita tanya ke kiai hari apa mulainya apakah ini sirik besar atau sirik kecil saat kedua mungkin sekalian kalau sekedar bintang saat percaya bintang bintang ini itu ramar ramaran bintang eh, adapun <tuh> bertanya tanya kepada kiai misalnya hari apa bagus untuk membangun rumah atau lokasi mana yang bagus untuk membangun rumah ya eh, yang ini disebut dengan Tatoyur dan ini bukan termasuk syirik akbar, tapi syirik kecil. Dia termasuk syirik. Tapi apa syirik? Syirik kecil. Dan itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Tetkala sebagian orang-orang jahili yang mengatakan bulan Safar adalah bulan yang sial. Ternyata kata Aisyah Nabi menikahi saya bulan Safar. Ada kita bilang tidak ada namanya hari sial dan hari buruk tidak ada. Ya. Siapa yang Allah menciptakan hari sial dan hari buruk tidak ada? Oleh karenanya tetkala seorang bangun bangun saja tawakal kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Karena ada keyakinan yang seperti ini. Kalau kamu bekerja, jangan mulai dari hari Sabtu misalnya. Mulailah dari hari Senin. Ya, Hari Sabtu istirahat saja. Ini sama dengan orang Yahudi kalau begitu. <laughs> Sabtu ya. Ada keyakinan seperti ini. Makanya saya pernah, saya, saya pernah ceritakan, ada seorang pembantu yang tak kala diminta kerja, maka dia melapor kepada saya. Dia bilang, Ustaz, saya tidak bisa kerja kalau hari Sabtu. Kenapa dia tidak mau cerita? Malu. Ya. Maunya hari yang lain. Jadi mulai start, tidak boleh hari Sabtu. Saya bilang, ini bagaimana? Semua orang di sini di Arab Saudi Awal kerja hari apa? Hari Sabtu Liburnya apa? Liburnya hari Kamis dan hari Jumat ya. Bukan Sabtu Minggu Tapi di sini liburnya Kamis Jumat Hari Sabtu mulai kerja Kamu yang hidup sengah mati ini ya, ya. Tidak mau kerja mulai hari Sabtu oh, Tetap saja jadi pembantu <laughs> Artinya seorang terkadang menyulitkan dirinya Harus begini harus begini Ternyata hidupnya dia hanya mempersulit dirinya Hanya menyiksa dirinya Perkara-perkara yang halal jadi sulit bagi dia Kenapa? Karena dia haramkan. Dia buka buku primbon. Primbon itu buku kesyirikan. Ya. Primbon itu buku kesyirikan yang buat orang melarat, orang susah, hidupnya setengah mati, terikat dengan aturan-aturan. Ya, kalau di daerah di saya dinamakan dengan Pamali. Tidak ya. tahu di daerah tempat lain. Namanya ini Pamali. Itu Pamali. Ini merupakan akan tapi dia bukan syirik akbar, tapi syirik, syirik aswar. Yang kedua tadi tentang Apa? Apa? Ramalan bintang ini pun tidak boleh diyakini, kerana ramalan bintang itu merupakan zorbon minat minatan jim, salah satu bentuk dari kesyirikan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita dilarang untuk pergi ke dukun dan membenarkan percaya dukun? Karena membenarkan perkataan dukun, karena dukun berbicara tentang masa depan. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala dukun mengatakan, saya tahu apa yang terjadi bulan depan, kemudian kita benarkan dukun ini, berarti kita telah mendustakan Al-Quran.